і виглядатиме ще більш підозріло. А якщо її спіймають із незрозумілою шифрованою запискою, це означатиме одне – смерть. Ірина тихо плакала ночами у подушку. Вона хотіла жити, попри нелюдську владу, супереч їй. І водночас дівчина пам'ятала про своє слово Дане Городецькому. У папці ніби нічого антирадянського не було і та лежала собі серед інших паперів. Може, гільза також нехай собі лежить у тому несподіваному місці. Одного дня Ірина таки наважилася пройти мостом, на якому її затримали солдати. Вона зупинилася на середині мосту, немов для відпочинку. І Кретикома глянула на ті частини конструкції старого акведука, які нависали над вулицею. На її превеликий подив, валець, вже добряче вкритий брудом і пилом, замаскований часом і природою, лежав на балці мосту, немов метелик, що забарвленням і малюнком крил повністю зливається із короною дерева, на якому сидить. Ірена безпорадно зітхнула. «Не мудруй надто», – сказала вона собі. «Зрештою, головною є папка і спогади, знання, які ніхто не може відібрати. Треба просто жити, чекати, сподіватися». У листопаді 1929 року на півночі Персії встановилася чудова погода. Було сухо, тепло, але не спекотно. То був чи не ідеальний час для осіннього полювання, для справжніх ловів. Пан Владислав, заглиблений у свої думки, замріяний, нечасто оглядався довкола. Він серед численної мисливської валки їхав на полювання до Мазендарану. Городецький почувався щасливим, адже палац Шахові дуже сподобався. Реза Пихливі покликав до себе будівничого і говорив із ним. Шах справив на архітектора приємне враження прихильністю до традицій і водночас потягом до всього нового. Під час бесіди Городецький відчув, що і він викликав у Шаха симпатію. Якусь мить пан Владислав вагався, а потім розповів Володарю про свою мрію зведення мечеті за власним проєктом. Резапих деякий час мовчав, обдумуючи почути прохання. Зочий завмер. Йому здалося небувалим зухвальством просити Шаха про такі тонкі матерії, дотичні до сокровенного, віри. Нарешті Шах сів рівно і уважно глянув у вічі архітектору. Потім усміхнувся і сказав одне слово. «Роби!» Владислав так жадав почути саме цю відповідь, що завмер ніби оглушений ревищем величезного гірського водоспаду, який колись давно бачив на Алтаї. Резапих Ливі зрозумів стан будівничого, ще раз усміхнувся і додав «Будуй, я тобі вірю». І от тепер, думаючи про образ нового храму, архітектор їхав у своєрідну відпустку на полювання. Шість тижнів дав йому шах, аби Городецький відпочив від поточної роботи, переключився на щось інше, а потім створив нову чудову мечеть, яка б стала окрасою Тегерану, пам'яттю навіки для володаря і для будівничого. Тому на лови Владислав вирушав якийсь притишений і радісний. Власне, Стрільба по живих мішенях його цікавила не так, як раніше. Він просто хотів знову насолодитися